شیخ القرآن حضرت اللہ مولانا محمد طویر رحمت الله علی در دور تفسیر القرآن کی پونیس و تنیسی کی شیرہ در ملاوی دو پتیات ساتھ ای اشاہ سنت کیسیت این سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جانگیر رو سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 کله <سؤال> مای چې تاسو ته پوسټ کوم به جواب را کولی شي یا درې حدیث کې نو ویله موږ کې دا ور کوم همدېاندا یا حدیث درې کړي چې باځای کې تاسو ته پوسټ کوم چې به جواب کولی کی نوای دا موږ کې دا ور اما کده راځه په اړه هغه د دې راځه حضرت الله یکم یو مولا نن نه راړی نن څه چاره وړي نو پیزار دن نه راړم نو زه بدره ته ورځم دا فرض دی ورځم بیا خپل کې خپل بار بار پیزار دی دنه وا پیزار نه راړی کنه اولی پاتې کته ودو څه کا کته ودو څه کا بدلته که از سننه کوئی سری ک او 10 ساار کوي نوقطه خوته بځي د ساار مادنه بعد دلته س کول بندي داون چې چې تف نو د سونه بهکه کو بله دا چې دا کم ځایو باندې ن تاسو دا س ایه دي کم سری چې خپل داای ته اووره د پهدا بل سرینی کي ستا سونه دي ز به کله تهپوس کوم چې پ صف کې د ل س پاس چتا څو خپل نمبرو سيالي کي زمات لري کړه تاسو بيداي کله چې صورت ختم کوم نو تیسي صورتونو کې به تاسو پوستوم چما دې داسې ویلي نو تاسو زبوان تیز پغم صف کې دغم سره پاسي چتا څو خپل نمبر یاجي دیو بل صدايبه نه کوي نن نه پاس چرای شي خپل صدايبه نه وکړي په بل صدايبه نه کوي کله خالی مطاز پاغي نشي کناسه دي دویم کې کله بسم الله شروع شي یو سره نيو او سره دله نو هغه د حساب ته نشي راتله هغه باروږي دانه کې سبق شروعي اتازو د سټونو د پاسه گردن د پاسه ټیک دی راځي کله کې موږ شروع او سره نور راځي دله نو هغه بارو لاري کله کله ز داسیم کو چې کم وخت وو قرار دې هغه پرې شي نه ز داس دکه ګرمینه تاسو مبارلئ دی یو جن د سبب څه شروع کېدو نه مخ کې دوه درې منټره چې تاسو خپل ځای ته رسیدلې حناسی په کچره یو سره بیماری جماعت کې ناراضي نو امیر به ما ته مخه خطر راکړي کله کله زدام کوم چې یو جماعت کې مثلا شل دي نو امیر ته ځو تاسو سره څوکسان دي وې شلکه چې دل شروع شي نو امیر تان پاسه شلکه سره کم کم دی نزا زیري اقلم د کتابه اثره جر را بنچا سبا كه اثره جر دي نظامير جرمم چې تا دروغ ما تاولې دي, دي. تا سره دي طلت كه ثنا تاولې شلي کاغه وي چې هغه غير حاضر دي نظر تان تما تما کتلاولند راکوله تا ومه تفكيرو چې زمای یو نفر دو نفر غير حاضر دي پليږي چلتا يا بيماران دي نزا امیر دا فرض دي دل شروع کی جی نفر حاضر شوی نی نوما تا بلی کی جے جما یہ نفر بیمار دے یا غیر حاضر دے تے چرے امیر انہی نکرو ماجری شروع کرا او تھوڑا جے حاضر نی بیا نی دے باہر شڑم مرتے ادرم ا ربو من دیو جے نہ امیر با پن نفر دل تک گوی حاضر شو کنا ا دا لے کر جمعات که ستا سا اسپابونه دي که چنیان وی نو اسپاب باغی تا حواله کوی که چنیان نی نو طالبه وی یا وداغیب بندو بس امیر کئی دانه چې اسپاب دغه غصه پادی شی او او سبا اسپاب د طالبان رک شوی دا یه سو طریقی دي چې زی بیاوام یو دا چې دا سبق شروع کې دونه مرک اخپرزای تا برا رسی که سباق شروع شکن بینشی زیندہ <تصح> <تصح> چې پکم زین نه ناسي نو دے نا دا ستاسو ځای چې په دې بل سره کې ناسي دین شي او نبر چاته اجازه ته خپل سره کې ناسي دا بیا د دروازه غو ګونې موږ نې شو دوال سره کې درو چې ولې ته پرځای ناسي او دیو جنن په ساده تر تاسو نه شي غووله درنده چې مدرسې کې کم طالبان او سیږي نظم لاس صحت مش پیوان لا گئی ده دانه چې دا نور جماعتونو ناراضه تاسو صدرونو غړو یو د دا مدرسې طالبان ځاګصه دا ناشتي هه کډین زای زای دې تاسو به شکه سم نه پتی بلدا چې د ما خام مزو شي د دې دا جماعتونو طالبان لشي شاله دي اوب فورو دې خپل جماعت هه چې باورکی کیږي مدرسه د دا طالبان او ډوره او کای بار شه ده دا نه تاسو بغټ ورناسي نو پاتنه لګی د سنتونو بعد تاسو مدرسه مدرسې کې نه شي پاتې کېدئ مخام نه بعد فورن بځی اميران باندې نه پس د قرجماتونو نفین تل کیږي چې جماعت کې دوره نه فره دي دا غیذ روډای انتدان دلته یا نه درس کني درس نومون ته طالبان بل جماعت کوي که درستی ډوډایږي چې نړۍ جماعت باندې طالبان میرلیږي دا میر ته عاد فرض دی که یو جماعت کے امیر چاعتا ہوئی که تا زا که آقا ضروری کنوئی نا با فرم بر جماعت تا با دی که آقا لار نشن درس که نشی چاملی دی دا بانه بانه که دانه که جماعت تونس و چه طالبان دی نواله با دی که امیر نتا پوسوکی چه تا سرک گنجایش تا زایش تا و کنیش تا دی دانه که یو سند گبودی و درید بودی و در نور طالبان بل در درس ارادن در شوی نو خبری بند که بیابا کل کتاب بوری یا بارام کې درس چه ختم شنو پولار خبری نیشتے گنی زب اوار بند کمو چه کم کسان خبری کنیو غیلی سزاوار کن درس نا بعد تاسو کینا سیده شی یو بل نتا پوس کولی شی تکرار کولی شی نور خبری نشي کولی چې تاسو نور خبری او کن. او میران نتظام چتاز په ټول جماعتونو طالبان پوه کړي چې بانګوشي اذان نشي د ماښام تن یا غه سبا بیا خوب نشته لري انیر سره سم راځي دی امیر باغوی کوي دا وایي چې امیان سره به تعلق تاسو نه ساتي کامیان ستاو ته سره کوي نو ورته وایي کې امیر له امیر سره به حساب کوو چې بای تعالی خلقو در تاغه څه کوي دانګ امیر په دروډه تنظیم کوي چې کله نو موږ تبوي چې زیاتې نواليبان به لېجي دا امیر امير دی دي که چېرې امير په خپل فرذل فرایض کې کوتاهي کوي نو هغه به دذر څنګه پاد کیږي حکم سره چې دا خدمت نې چوکولې نو هغه نه مل کیږي دا نه چې موږ یې امير کو هغه په کوتاهي کوي دانګه تاسو باندې خپل امير اطاعت کوي ګم لا کنا ته نو پدې راه نن پهس بل ځای باندې کې کناسي باللہ مین شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم د قران دفان د पारा منمک سما باجی او قواعد اصول بیانیو چه آئنده ترجمه چه منگ پاغ اصلاحات و خبری کهو مست که منگ سلور سی گونه بیان کرو چه او سره قرآن ده کئی نواغل سلور امور ضرورت ته یو چه ده قرآن تعریف پیجنی چه ده قرآن کتاب دی ویم چې د ده اسماو پیجنی چه ده اسما سنگ دی درین چه داو پیجنی چه دا قرآن اللہ دا صفحہ لیده پار را لگره ہو حکمت نظوری ہی موٹو آئی سلورم چه دا قرآن پا ترتیب پا تقسیم مانی پوئی مکی سورتنو کی کم مضامین دی اما جنی سورتنو کم مضامین دی او ترتیب پا قرآن سنگ لے دا سلور چه من ختم کرو نو من زور سلور دا شروع کرو من دا شروع کرو کہ قرآن کریم از رد کی د مشرقینو شرک ستا ہوئی شرک پو پختو کے برخے حسیتا ہوئی او شرک دو قسمہ دے یو شرک اعتقادی دے ادوین قسم شرک فیلی دے شرک اعتقادی دے تو ہوئی کہ پاقیدہ کے دا خبر رالا نسلے پے مشرق شا تاغف لو نو خوزئی اما لویتی وه چې عقیده کې داراله نو د مو شیکشه لکه شرک اعتقادي سلور خصوم بیان کړ یو شرک فل علم مطلب دا غي دا ده چې څون قرای بغیر داسپاوو تر پار شپوره هر وخت دا لنګې یو سره دا کی دنساتی کې مفلوه کوم بغیر داسپاوو بل څه کې چې هغه هر وخت پوره لکه موږ یې کانو پار شپوره بغیر داسباب یو خو په سر غړي دل دي په غوړو ری دل دي دی. دته وای سبب یو بغیر د سبب نپار پارسه سب pore دته وای شرک فل علم دین د شرک تصرف تصرف وای واغدار اختیار تا دا کی نو ساتي چې بغیر داسبابو بغیر د دا الله نه بلسوکم زما په نقصان کې اختیار لری تصرف کولی شي لکسنچ مشرکان روئی که بابا تصرف کئی از ما غوامیخی که پای دیتی شده دیتی دارنگی بابا تصرف کئی که داغن از ڈک ارادم نپماوانی رشپی کش راڑی قبر کی پروتی و بغیر راکنو نکر راڑی دارنگی تاکره نقصان را کئی دیتا ہوئی شرک فی تصرف درین کسم نی شرک فی دعا مانی رابلل را بلل دو قسم دی یو ظاہری لکا سوی تاو اراشا ایو را بلل دی بغیر دلی دو کتونا آواز کچی را مدد دا صفت یو دا اللہ دے کلی تا دا قسم عقیدو ساتی چاہت آواز کم را مدد کی را رسی لکا مشکان وی وی گی بابا را مدد شی لو ازوان را مدد شی قسم شیف عبادتا د عبادت یو قسم بغیر د الله نه بلچار کول دا سلوک قسم او شرک د قاضی دین قسم شرک او فعلی فعلی شه ده توای چې دا عقیلی سره عمل او زای شو نو دا غسه مشرک په شرک کې پیلوږه شرک خیلی باج قسمه نه کفر دی صدا کی حننم دی او باج قسمه نه ګناه کبیره له کایو سره د الله نه سیوا د بل کیا منست کوي و کار نوشو نو دا بابا کې له مور کو او دې کې له وا نو دا غشي حرام شو سره مشرک شو داون کې سیدا بغیر د الله نه بل کیا ده کوي کپدې نه کوي چې د پلاسي زمانہ نقصان دي بغیر د فرضای دیو نو مشرک شو او که د تعظیم سيټه کوي نو مرتکب د گناه کبیره شو چې د قتل او زنانه زیادته دا او یوسره د روزو تصرف غنی چې د خلیف پرस्कार حکم نو کار ملي کیږي سه شنبه منگل پر حکم نو کار ملي دا ټول اساس نشری کې پھیلي دي قران کریم د دې رات کې یاد پرون مونږه اېتنه شه دي چې قران هغه سلور اوامر کې کوي دو امرکای د نهه ځانته نو ساتي ا د امرکای استمرار چې همیشه توسيږي فتن وبرثه من له امر د نهه ری یعنی د به پلیت غلو نو ځان سا وساتاي قول الزور دا امر ده چې کریمه د شرک موایي حنفاء لله دا امر د استمرار همیشه هني کوسيږي ا غیر مشرکین همیشا ہمیشہ نشریہ پات کیږي د شرک ته ری رد قران کې زیات کړي نذادو دو اسما شرک او اعتقادیو پھیری اوس موږ د دې بیان کوم چې د مشرکینو جګړه د امبیال المسلم سره پسوا او اهم مغز سو من دې تفصیل وکړو چې موشیکین د باځه عقایدو قائل وو مثلا د دې قائل وو چې اسمان اوزو چې الله په رای قائل وو چې تدبیر د اسمان او د ځمکه الله ته دی دې قائلون باران د اسمان نه الله ورې دا دلیل کارونه موشیکان واقعي داوا چې دا دلیل کارونه الله ته البته دا غیر شر دا او چوارو کارونه دا الله انسووا مغرقات کول شي دا غیر ذ دے په سبب کار کول دا بنین کول شي پستر ګلیدېږي په غوونو ورېږي دا سبب دی لیکن مشکان وي چې د مخلوق کے بعده مخلوق دا شته چاغی تا خدای اختیار ورکڑے دا اختیار مختلف عطی دو سرو بعد ہوئی دا حری علاقے اللہ یو مختار یو ولی مقرر کرے دے چاغولی لے جای اختیار ورکڑے دے بعد ہوئی چار یو روح جو فرشتے مقرر کرے دے چاغ دا چار کنگی بعد چې یار ستوري لا پرای یو اختیار ور کړلې چې هغه په عالم کې عشانکار شي بعده جناتولې پیار ور کړلې هغه په خپل علاقې کې نه په نقصان رسې وکمو شيکین څلور قسم وو لګر اوسې هی تفسیر کوم ان شاء الله نو دم چې کانو شرک داو چې یو شرک داو چې دای له اختیار ور کړلې اځین شرک داو چې نه ک્યારે نه ور کړې په دای چې په خړای څخه کار کوي نو کولی شي دي غره نه شي کولی رزق دا دا پلان نه ضروری کار دا قسم شرک پر رب کې پټول دی یا کو او قران دې ذکر کوي لقفرون سورته یونس کې خو ويقولون هؤلاء شفعون عند الله مشکان وای دا کسان لاسون کی زمو لا دالانا یعنی الله دے اختیار ور کړی لاسون کی مشکان ہوئی دے د باذ ذمہ دار دے د سبو ذمہ دار دے او دے دا کار کور کی کار سر کور کار کور دې کے عربای کو دا الہ وای الف لام ہے علاج هغه ذاتوی جګار کار کولی شي کار سر کولی شي مخلوقات کار نشي سر کولی مخلوقات اسباب کی ورزقای نو اسباب استعمالولی شي لکه ډاکټر دی حقین دی نو هغه د مریض لپاره علاج کولی شي ضرور کولی شي خو هغه کار کې تم له شفا اغلی شروع کولی د دا دارو مقصد شفا شفا نشي ور کولی وي دي وي دي دي. دي دي دي. نو غوی اعلان ذات توئی کی غار لکه پختو سی ورته ذمہ دار وای دی وای دی بعد ذمہ وار دی دې دې ته به ذمہ وار دی نو د اعلان معنا کله کله کای ذمہ وار یعنی ذمہ دې دته کسو کو تفریاد وکي نو دې غ حاجت تر کای قران کې کله کله د اعلان معنا چي الصمد الله الصمد صمد کی یوسمدو الہل حوایت سمد ارغا توئی چې مخلوق هغه ته حاجت اوس پای کیداراله بندان کیری دو منډوالي کې اسباب کل استعمال دي شي ځکه څوی دا مال غواخ لمي غواخلا مال دا کار وکا ینه سمونه اسباب استعمالتا کار کل د قرائت باندې دو منډوالي کې اسباب استعمال دي شي نو کله کله قران کې د معنا کئ سمد الله الصمد معنا سو الله ذمہ دار دی الله حاجت سر <دیمدار> کول دی کلا کلا د دې تعبیر کئ چې بوج زلور غولې شم وانت دوم صلاتن الہیم ليها لا یہمن من شیون ولو کان ندا قربا کراوبلی د پار د بوج لور <پولو> که په د بوج دې د تکلیف د درد په بوج دې د تبي په بوج دې د غم را بلی چې دا غمه نرکار لا احمل منو شیون ولو کان ذا قربا نشي پروت کولې د نشه اگر چې دې نې کتابواز کوي په لوان داواز کوي نو بوج لرکون کې یو الله دې سمت حاجت پرکون کې یو الله دې دارنګې کله کله د اله مانا کې فريادرست مغیث یعنی اغا څوک چې د فرياد اوشي او هغه فرياد سرکول شي نداشي مغیث یو الله دې قران کې کله کله د دې معنا کوي سری کوي مغیث ته فريادرست ته فريادرست دته او هغه لیکې کې په 1000 تاوکې اوستا پریاذ نشي منذورولې لکه باندېان او یو هغه موږیستې چې هغه ته پریاذ او داور راځي نو هغه منذورولې شي نو کامل موږیس الله ده او دغه توي صریح صراخه کې دی ته او کلا فاعل وزن په معنی د مفعول را هغه غزاد چې هغه ته چاوالې شي اوغه هغه چې ما منظور لې شي هغه الله دی سورۃ کې لږه تعبیر په سري سره کوي واننا جنا نغرقو فلا شریک لهم که زمون په خسين ډوبوک دی فلا شریک لهم نيشته سوچ کې بچا د الله نه که ته لوبه یو څنګه راي چرامه دت شي نبي د الله نه بغنرمه ده دا ټول دلا معنی کوي اله حاجت ترکولوالا صریح فریاد من ضرور لوالا سمت حاجت پرکولوالا دا مختلف انوانات و سرح ذکر کئی ذکر دا مسال زین تا نفیز دی یروائی خدای منم نظر پسکا پر خم موزه دست کم اج شریف کلی ری نظر پسکا پر خم قرآن کے تاس باو گولی چی دے لبز اله گن دا دے پارا لیکن کی گورته جان پوي کا اسنه کی بل جاءه حاجت مي پورا کا اسنه کی بل جاءه چغه وای چې فریاد مي منظور کا اسنه کی بل کا ني چغه وای چې رمضان شه انا لرکي اسنه کی بل جاءه چغه وای چې حاجت مي کا دا ټول سابيرات دل لګي چې دا مسئلا زين کي مشکله شي لیکن مؤمنين هجه دي ځاني مانا کوله لفظ الٰه الاکات وی جہاجت سرکولیشی دا اجر فریع دلیکولیشی دیو جنا مشرکین دا منل چې خالق یو الله دې ولا ان سال تهم من خلق السماوات والارض یقولون الله که تاسو دینکه چې اسمان او زمکی کیه پیدا کړی دي له زور سره وی الله ولا ان سال تهم میدبر السماوات والارض کدا تاسو نه چې دا اسمان عظمتي تدبیر زو کوي د دې اعزام امور وارو وارو او هی الله لیکن واره اڑ کار نه الله نه کنه بنیان توکړي او هغه تک اقتدار ورکړي دې جن قران کریم خالق مني رازق مني مدبر مني لیکن الہی اونه مني سوره صفات په چند شمایات کې ځکه دې مسلې اوزاهتي کړي چه کلا مشرک تا داوائید چه اله یو ده اِنَّهُم کانون اذا لا اله الا اللہ یستقبرون اِنَّهُم دا مشرکیم تی دی کانون دی یعنی حمیشه را رسی دی استمرار کلمانا تی د کانا یعنی حمیشه را روان دی چویلی چی دیتا لا اله الا اللہ نیسته حاجت سر کو له را بيدال الله نا نیسته دا غریاب حاجت سر کو له مددگار بيدال الله نا یستکبون اوړی دی مځلینه وړاندمن وای ويقولون ائنا لتقایکو اعلیحتنا لشاعر مجنون کیو قل ذمہ داران دا کوم ځلا کې ذمہ دار په بعد دے څه دا منګا پریدو دوه دې د ویناد شاعر لیونی دا خو یو لیونی شاعر دی او زه مونږ ته دا وایم دا پری منګا دا کار کوم دا رنګي مسکین دانلو ابري چې مسکان ته حج مو کويږي نه پاشه خيرات صدقات مو کوي چې لپدیږه غراوه دا ټوله منل او نبی عليه السلام ورتداوي چې په هغه الله نه بل فیاضروس حایت روانې شته په دې مثاله باندې دا غېږه غراوه او په دې مثري داوی خلافو انقاذ لا ذلنا ان آلياتهنا و دې کوم موږ خپل ذمہ دارانو نه ډېوي زموږ ذمہ داران د جادو بیان ده چې موږ اته خپل ذمہ دارانو نه نه ډېوي داینی له ځډو ان حجینا الله یذل ان صدقتنا داینی بلکې دایوي چې دا, دا, دا, دا مطلب نور څه نه مطلب سرق دا ده چاقا کوم زی مداران مددگاران زمانگ دی نو دے منتا تفیر کئی او پا دے پل تفیر کی منتا پلو مددگاران انا رئی جا گرہ اصد دے مسئلی و دا تول بیان پا دے مسئلی و دارنگی زائی پا دا رہ لفظ الہ با می جا چې موسي کېلې یو نه او نبیو صلی الله والسلام او قران وای الای یو دی د الٰمانه حاجت سرکوډ والا لا الٰه الا الله نشته ذمہ دار د هرڅ درد مصیبت ا اس خیر او شر به د الله نه کله ته دا مان ته کو کنه اګه تو ته معنا مبهمه کې لا اله الا الله است عبادت ناغي وې او کنه አይپې رسې په یي داو ټیک نه کنه ینه معنا مبهمه کوي پیراني پیر صاحب میراث الحقیقت کې ایګلی دي یو سره د کلمې په معنا په خپلې جبنه پويږي مسلمان نه دی چې دا چې مانو کې چې په پويږي چې دا مانو کې چې نشاله کې عبادت کوي د الله نه دا دانګه باز خلک معنا کوي چې معبود بر حق بيداله نه معبود په یاری دي دا او د معبود او د اله فرق دی اله ویو معبود ني اله غواړي چې هغه تفریات کوي ام معبود غواړي چې عبادت یو کوي نو په دې وخت کې تفریات به څنګه کېوي باندې نو مې دې کې کو عموم خصوص من وړي یامت راته متد معنا غلطه کې چې الانه ذمہ دار د خیر او شر نيشت الहात ته ذمہ او د خیر او شر اوس قرآن کې کم آيتونه راضي ولقد ارسلنا نوحا الى قومي فقال قومي عبد الله ما لكم من اله غيره نو مې لګره خپل قوم فقالا یا قوم ابودالله نحضتنو ویلو اے قومت اللہ عبادتو کئی ما من الہین غیرو ہو پس دیکھ کلام خدا سے پکارو چیا قوم ابودالله الله لکم من معبود غیرو ہو کلام خدا سے پکارو اے قومت اقراع عبادتو کئی مشت معبود برسو نو قرآن دا چولیو نئے قران الفاظ بدل ک مطلب داړي يهوديه عبادت ايود اله اي قومه د عبادت اقسام ټول الله له کوي ولې کوي مالکم من الہین غیرو نشته څوک چې ذمہ دار به یو الله دی نو یو ذمہ دار نو دا عبادت, كي. كي عبادت شنو کوي مینه دا او دا سر دی چې کلام بدللی جلالین به ترجمه کړی نزا ترگیمی پا مطلب پونے پواؤا یو دا ترگیمہ یو دا پا مطلب پوئیدن دوار کے فرق لئے ترگیمہ پودا رو که حالا فضا مشکل لئے پا جبا کی ترگیمہ ہونکا او مطلب دار ہے چه دے جملے حاسب سر آوا سیدھے دے مطلب سر آوا نو مطلب با نزان نپوئی دارنگی وإِلَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا عَلَيْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ آجَانَتَ هُودَ عَلَيْسلام لګره نو غون داویو یا قومي عبادت الله اي قومه عبادت اقسام انلاو کوي ما لکم من إله غیرو نشته تاسو نه سوق ذمہ دار الله عبادت کوئی فريات اوجزيته پدې نت چې تاسو زدت پل آس کے زمان خیر ہو شر لے نوکہ چر فریاد آجیزی پا دے نیت کے چلی زمان مشر لے نو دیتا تعظیم اوکہ فریاد آجیزی پا دے نیت کے چرز زل آس کے زمان نفع نقصان لی ازمان پا حال پا دے نو دیتا ہوئی عبادت فرق پا منسلے صرف نیت لکه د اعمال فرقم پا نیت کے لے یو سرے قرآن وی پا دے نیت کے رضا شی نو عبادت تے یوسړې قران په دینې توي چې ده په بيټو ډېر قران بيسه او په اقلم نو دین خرصودي نه لستل يودي او فرق مې نه نه کړې يوسړې علم کي د پارا چې د خ라이 کتاب په زکم الله او په جنم نو د عبادت ته علم د دل پار کې چې ما خلق مولانا وایې عزت مين کي نو ذاته څه نو نت پا عباداتو که فطر آولی انا مر عمال برنیات حدیث مانام دارا که عمل خود اکرره و دلی عمل پا کورک استانت سنگه مانا ادارت استا ارادت سنگوا دیو جنا مقاصد اوصاله که فرق لی وسیلہ اغیطاوئی که بزراد مقصود نی و ذریعت مقصود حسلو لی امقصد هغه کې به ذات مقصودی لکه به ذات مقصود دی او طالب ده چې الله رضاي شي نزيد الله رضا کوله پارا هغه په سره په شاو اخلي بالغ کي او ایزم قران زکو نذاتل المقصودی نی دي دا به سراغ استل مقصودی نی وی او دا بغیر ز دینا هغه مقصود نه حاصل دي مقصود څه ده الله رضا نو د وسیله او د مقصد فرض ده مقصود اغه چی هغه به ذاتي او چې سره علم کئ دين کئ دغه پاره چې د دولت او عقل نو اغه د مقصود وسیله وګرځي نو چې مقصود وسیله وګرځي نو وسیله هم مقصود نه مطلب و اصل کې مقصود مقصد دي نو چې تا وسیله مقصد وګرځو دین تا دیو شیلک چې ته علم کې نېر پایې چې دغه په تنخاخ ولم دغه په ډوډای اخلم نو هغه مقصود دیو شیلو ورته دا دیو شیلې مقصود فضله دالنګ سراس کین شو نو دا به ذات مقصود نه دا ذریعہ ده د ډوډای چې په دې باندې اخلم او کته چې ته سراس کین مقصود وګرځې نو هغه ته نشي پوره دا په پرتی نو قران فرض کي په منځ در ذريعه کي په د مقصود کي دا پر کتاب نه کوي دا څنګه عبادت زريعه ده د الله زړه کولو نو کله چې عبادت زريعه وګرځې دنیا دے ګټلو نو الله تم زړه ده نو جگړه د مشرکین په دې خبره وا چې مشرکین یې خالق یې او ده رازق یې او مددگار یې او او قران وای چې نا ذمہ دار دی او وی نه ذمہ دار یو نه دی ذمہ دار ګڼ کسان دي دو جنا د نبی علی سره تو سلام سره جګړه په دیواله سورتی 7 کې تین ځم فغوم آیات اجالل الہکا الہ محمد رسول الله ذمہ داران ګن یو الہ واحدہ زیمداران جن دی او دیو چیو گوی اجالل الہ تا الہ واحدہ غزا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ جن دی باد بابا دے سرکی بابا دے فلانے بابا دے فلانے بابا دے داینی دیری کی اجالل خالقینا خالقون واحدن اجالل مدبرینا مدبرون واحدن اجالن الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرم مدد گارانی کیاو دی ویدہ طول پی دی ایو اللہ الہ غردوی اللہ علوم جزا تر رب عزت اور الہ صفت علم غردوی رسول نو الہ یودے دارنګی سورته فرقان جو سره ایتو گورا. ان قاعده لازمونه ان اړیا پېنا قضیب محمد رسول الله یو اړین مل را د قولا له یو نه سمنه تکیږي داسې وکړه چې بالکل مونږه او ویو مونږه ګورلې روس راغې نه سخی و کور بينا شو ځنه جوړ کړی کافر لرنکو جی مسلمان اتباو پر باز کرو ادر بادر اکرو بادشاپ ام پا ده گند اختاو و مملکت ام پا ده گند اختاو در شرک انتقام اللہ دیر مدفع سکھ لی دو در سواکار سلطانتو سخی سخی پول جو سمی تپک رو این کاد علی ذلونا چی دمون تالب بلاک یوگور نه گاڑی دینا زله زله اڑول خطا کې د زله په معنا ده ګمراهی ناراضي قران کې د دې ځای زله په معنا ده دو زله په معنا د رکه دو دا نه چې ګمراه وي معنا ده لازمی که سره د حق نه واوري نو که به ګمراه ونی شي داینی انس قبر دي محمد تران توي قال فألتوا أيضًا وأنا من الظالمين او ما ذکر کړه او ورځ ته پټو ما اوس میدان کې و啦ړی زه هغه وخت ته پټم دانه پنجاب ماستر پر عربای نه پیږی نه وایي یعنی دې ماستر پر عربای امویان سره د علم منادې سو په څو پارا ته مولانا وایي شرمایا منو دې جا چې په اړه دې په داهي بقرہ کرا دی چې د یو سړي په ضایب دوه خدي ګواڼي انت ذل له ادا او ما فتذكر ادا مل قران الته ذل پانا سره کير شې دی وي نو بل ورته یا دی ذل پمانه دې راجي پګن مانوراجي انت ذله انقاذنا لا يذلنا ان آياتنا قريب دله چې اړې مونږ را د قران لهونه لولا ان صبرنا لهيا قوم څنګه په دې باندې پالیاو قوم فکر موږه داس بیان شهر پکې نو کوله ورګي جازیره پکې وګورته مونږ قوم څنګه کا دا وي د پښتانونو نه کاټړل دې چه ورطای سملا پودریگنو پنورو دریجی چې چه کلب مثبت راشي نه نو مانا منفی کئی او چه پا منشی راشی نو مانا دی اثبات کئی قریبو چه منجا ارولو لیکن وانوخ دی اثبات مانا نفت درارا سی او نفت بانداخلی چیز نو حاصل اثبات را دا. ان کادلی دلونا دفمونگا رولو قبو وانوخ دی لا لا ان صبر نه دغه تاکید به کومه تین شو به باندې نو جگړه اصل په دیوا دا لږه الاه وای خیال دا چې خیال پر روان شو صورتي چې دکړه دي ارايته من تغوى الاه وواه وینه فرقان کی مرادی وینه اغه شیلای چې وینه څو ذمہ دار خلقای زماره خواہش کی راز دی با پیر بابا دا کار کولی شي دا ټول خواہش ذمہ دار وګړو ایلای وګړو دا نه کی الله کوي بلکې خپل نبی علیہ السلام پر وېټو کوي وایزار او کاي چې یتخذون ک الا هو دوا کله چې تاوی نی متاخر ټو اغه سره چې ستاسو ذمہ داران ذکر کوي چې د هیڅ نشي دا غدا سره ځګر انکو دیوا درنګي علاق اغه چاته وایي چې هو سره دا کېده ځای دې ذمہ دار دې ذمہ دار دې غني چې دې دې ذمہ دار نه چې پار سکو ری ذمہ دار دې ارځ کې اختیار چلیږي د ځیمدار دی ضرر رسېدو چې فرياد وکړي چې رامدد څنګه راشي د ځیمدار د غنفه نقصان نه بلونسان د لاس کې یو ځمداري د لاس پاو چې د سره کلم شېد کل کوي یو ځمداري د حاجت سر کولو چې د حاجت سر کړي کله پاپو کوي کله بغیر از پاپو کوي بغیر از سړی کور ساي جناشي ریفریسي نه په چا کچاواله نه په ټوپه کومړشه بغیر اسپابو هغه نه څا احساس کې بندا وګرځي سين اسماني او بغیر د نړۍ په بارانو چلي کله په نړۍ په بارانو چلي الهادي ته وي نو اجکل اثر کې دغه لفظ الهلا کوفر سره کوفر کو معنی نه منل یانه د خپل حکم موشي او نه مڼي نو چې وې نه مڼي انکار قطعا نکې کفر او اصل بنیاد د شرک چې جګړه د دې خبره چې مشرکان دې کایلو چې الٰه یو نه لري دانګ مشرکان دې کایلو قالو اېتنال انعبد الله واحد او عبادت وای اجدي او فريات ته چې د پلاله دماکار سرکول دي نموشکان موی نبی رسول الله تعالی قالو اجتنا لابود الله واحدو کوم صغرا له دې پارا چې من اجديو فریاد مې ولله ته کوو چې ته آیت شي نه نه نورم شې دمداد ان په دې الله نه نورم څه او قران کې صورت انبیا کې پینځېشتمه آیات ذکر کړي فَمَعَسَلْنَا <مار> مِنْ قَبْرِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُعِي لَهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا نَ فَعَبُدُونَ هر پیغمبر میں پڑی لے گلے ہو چه من باغت عمل کو چه مخلوق توائی ذمہ دار یا زین عاجت سر کولو والا زین دارنگی ذمہ دار دو خدای توب زین خدای توب صرف ماسر علی فَعَبُدُونَ نماتا اجدی او فریاد کوي د لویو بیا کراوی ولقد باثنا فی کل یومۃ رسولن ان ابد اللہ و اتنبو تو اوت هر پیغمبر ملګریو و دې خبره باندې ان ابد اللہ چې فریاد د خرائیتوب یو الله یو فریاد د اسباب و دی چې راګیډه لاره راخلا او یو د خرائیتوب دی چی خدایت تے زیمہ دارتے دارنگی صورتی کاف کرا دی قل اینما انا بشرم مثلکم یوحا علیہ انما الہوکم الہو آئد زب بندگی رہے کہ اس تاسخونے بندائے ما خب ما اللہ خدایی اسی فترہ کر رہے چی زیرہ لے ما تح امر کر انما الہوکم الہو آئد یقیناً الہ ساسو ذمہ دار ساسو عجل سرکوریو ساسو یہ کیا ہو دے داریں گے صورت راعت کے راضی قُلْ هُو رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو او اللہ قَالُمْ کِرِه لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو نشتے ذمہ دار لَنَفِ نُقْسَان بِدَا لَنَا داریں گے قرآن کے راضی قل انما اعبد الله ولا شريك له سورت راز کی راجی ذکر میں ہے کہ ما تولی شی دی د عبادت اقسام کل اللہ لب او وجه اقسام کی دوخرا نہ شری عبادت چ غوال کرامت شی یو رمضان کو لی جس پابود الان دے جو سرے موجودے اور تعالی شا جو تا جس پابوت اندر دے دے با یاو رامدت کول دخلائی توب دی چی قسطر جنیو نی اداع تجسا دی کہ اغا پار سپو دے را رسی نداع عبادت تے فجے کبل سکر شیئی کون قل انما امیرتو انا عبداللہ و لا اشک بیشا عبادت قسم رامدت کول دع عبادت قسم سجل اگول د عبادت قسم منخت اگول دع عبادت قسم تپار سپو اے نو مخلوق عبادت ته کوي دای کوئی بیره بابا مدد شي نو تا قران کې ویل شوی نما عبود الله ولاش کبیشان نو عبادت نه یو دي د اسباب دلان دي راوتل چې وی موجودې وی نه راته شي ایاو د اسباب نه بالا را مدد کوړي د عبادت دا وایي دانګ یو د علم د اسباب دلان دي چې پوسټ کوي کتاب کې ګوري یو بغیر داس پا او پاسه پیدا دی دا د کار نه نو ته چې دا چې په بلچا رواي نه باندې ته بلچا اونکو خلق قران وای پرانای نه پويږي چې عبادت کین د یو الله کو داوینګي قران کې الله ذکر کوي او هو الله لا اله الا هو الله ذمہ دار دی چې بنت بنت بل ذمہ دار له الحمد فی الاولا <وَرَآخِرَة> و الاخرا خدا لنا استعانه په دنیا او په اخرت دا دغه الله فرمایې الہکم الہ واحد سورت نال کې انزل الملائکه د روح من امرې علام ی شامله لا اله الا نا فتقون انبیاء کہ مخلوقت دعوی انہو لا الہ الا ایلانا بید اللہنا بل حیث ہر کولو نشتے دعویں گے سورتنال کے و ایلاؤکم ایلاؤں آہد اور سورتنال یہ اوپا دوسم کے لا تتخیدو الہین اسنین منی سی زیمداران دعا جانے دیونہ دیانتا نو دیوی بھنکو در گنونیو اللہ دعا ننیسو هر کړي کې او مامن بندتن الا ولاهاتن تعبود دا هیڅ کلی نشته چې دا غي کلی ذمہ دار ني او غوته پیاو دې شي کېره زه په فکر عالم نظاما طریقه دا چې ما بزان سرا د زذري وختو ډورایو واستا وځای تر ماسکی مزه په دې ملګر زيدم نه راو او کی صرف دلال الله معنا ونه کولا مخالګه په جنډم نه او نن یو کریږیسباب بلکې دي نماز وکړي نما نو نماز پای کتاب جملې به لیکلوه او ما من الہ بل <سؤال> دتن الا <سؤال> <سؤال> ولاه علی حسن تو بده ما دا څه کلیو چه غاق کلی کی ذمہ دار نی دا غیر الہ نی او دا غیر عبادت نی کی بل وجدتا البلاد اکول لا ما شونتا بیش شرک ما طول کلی دکو مندد شرکنا داسیو ملک نو یوکل نو چاہی که شرک و نو او سرددنے اورتا شرک نو کفر نو شرک کو کفر اورتا نوی بول خوالق او ادا مٹیائی دا لا بس هذا نظر نيازة غير الله بقر ليش كيدا خلقه بويت بسم الله الرحمن الرحيم ما تعجبكو يرد خلق غل خري فجدا نبرج سمينه لوسان غل خري بسم الله بويت داسن مخلوقات انو كالك رجمابه فلد ورا ندري صلور وذوق رضبرالم نمابه يرسه دا صلت علمي اگر تول لانده بی تول غول خرید تول کفرشه کئی اتوائده بکار کی گایشه نکیگی این دو روز دا مایوس اما ما با اینکی کار یو سره غلاب کمانو منتو یو ملک مینو منتو چای کدا کار میشتره دا او تول ملک انا بیا با درد تیرشه نما بایی ارب نومده کئیر یما کربان کمال کمان رو در تای پرده خدا که کارتای تا کار کو گوره که خدای اونجی کار نزو اگر شو باشم دا خلک کورشو چلیخو نمونی که جی نمی بای کارتو پیور سارا لاره لاره خوینی ریتانگی پی بند کئی چه را رسیده نیشی نو آزمانه دا شوان چه سالوی خونزوز کنم ازل ما با درازی کو از او بنا سرکی را ارنم ما دا تکلیف محسوس کو خو بیاوزم نمائیسو یاره عامل کیشته آر کلی کیشته اوس مؤاهدین پیدا شو پر غیوی مونږ مؤاهدین دی دغه مؤاهدین چې په طالبو کې چاپ کړلای مونږ مدرسه دا چندره کړی دې ته مؤاهدین وایي ما ورو ته خو نه وغوړین دی وایي د مخک دا چې بېمانه ده دا وره دی کې ا دې ور سره لاړ شي ځان یې کېن دورلا قرآن زائر پزائے ذکر کہی کہ الہی ہو دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلی دعواز پرتکڑو میں یہ کی گو اغیو تن دعواز کرو اور قرآن زائر پزائے ذکر کہی چلی کہ انبیاء می پدید موسیٰ علیہ السلام تا کتاب رکڑو نو قلد الہ مانا کئی وکیل یعنی ذمہ دار یو وکیل لے پزائیلی امورو کئی لکہ او شدیق ورمالہ صاحبہ واخلہ ذې تا وکیل وای خداینو موږ کتاب الوکاله ایا وکیل دې د ټول شیانو ذمہ دار نو کلا د ایلا منا وکیل کی لکه پینده سمځي په راه شروع کیږي داږي د معیار واه ته نا موسل کتاب او جان نه او دلی بنی اسرائیل موسالام کتاب ورکړو اپای ته دا ته ایت الله تتخذو من دوني وکیلا پاغه کې دا خبره الله تتخذو من دوني وکیلا مې سه په زمانه زمندار زمونږ څخه کې یو مسله داخلافي په منځه ائموږ کې د امام ابو حنیفه رحمته الله عليه او د امام شافعي د نور ائموږ خلاق دي چې په بيع کې حقوق به ذات وکیل ترایي کې موکل ترایي او دا حقوق د دې فسخا او وو خپل سکول وکيل کولی شي کې نشي کولی کنا موکیل نه وته پوسکي د امام ابو نفا په مذهب کې څو پوېږي نو هغه پوېږي چې د توحید سر امام ابو نفا غواړي امام ابو استعمال کوي اصل کې خبره در مندونی وکیلاره کې وکیل څه تاول شي یا غږه ذمہ دار بھی. نو حقوق و څه تاول راځي کوا کاږي ژوند مرګه غوړي ژوند مرګه مؤکل خلا خبر نه دی نو امام ابو نفا توحید سره تل استعمال کوي دا عام فقہ کې د امام ابو نفا مدد سره یوري نو اصل توحید ترایي کوا ته وکاله تلل د سیندل سره لیکي دا لیدې اجیسو اجتماع وا زموږ وختو د شپې څنګه څنګه جلسو سار پنجاب علی حدیث را د دا, دا دیاداری یو خانو مادی زمان خان نمیو خم واحد صدو مولامو اغام پاکو چایبانی من چل درست که تکنه تیجو key خان تیر تا ما تاوی پنجاب دا علماتانی تا پوسکی تا خفا که گینا میں دلکل تو دای داو آئی که پختانو که د دا سنت دا سه علم نشته دا خم تا بیره دا دا تقلید پا جال کلن خطه دا مقالد دا, دا, دا ما که خبر اوکم نو بد په بن نه غري نه ما خبر ادا دا چې دا غو تاسو زما موطلي خیال لکې دې په تويده سنت نه نه کنه ما دې مين توک زو مقلد ما د نور ما خپل قتل نو چا بدعت تر شوره خاصه کړو اچھا شرک ايمان باندې فامو کوو چې هغه بدعتوم بند کړې دي شرک بند کړې دي نو د جن د دې ما باندې فامو مقلد په څنګه مې اراده وامه چې مونږ توحید معنی دا ده یو الله واسه کوي نیمه مشه کیو غیر مقلدین نه لا رہی مړی نو کې اوري نو بیا اور ورته جوړه کو کنه ائمام وني خو نه دی ثوران وني نه دی نیمه وني فدا نو کته لري زپته وېد مې او زه غیر مقلد شم نو به هغه ما توهيب باندې مې نن به غوښته کومه اندازه راکوم او هر ګر مقلد ژوند غوښله هغه هیڅ لار نه کوي ایمان بو دی عبادت په صرف الله لکی انورا ایم الله سره دا نه کری دا خير تعلیم وکړي نو جنت ته جایز دی ایمان سره بو نه جایز نو نور لا نه به راتځي نوچه پا تعلیم جایز شنو سباولا ختم کو غلمو لکو دامم کو ارسک کو ایمام و جیفو اینا دخواه اعبادتو بلکبانکه اینا ده سنت و محبت زه مخلط کن اسمات اداو آئی چه زه زن معاهده متابعه ده سنت جانم نوزه بغیر ده حنفیت ناپاده کریشم اوچه کم کسان ده حنفیت نهوتی ده نو آغی زن ته معاهده یلی شی این زیرش دیر کس مدیان جمو ده پنجابو ده سر کان څه بغې ته اوتل وی جواب وکړ ټول سر غټه تا هغه نه پخماله دې دعوت رانه جوم دی امام ابونيفا فقې په توری کتاب وکاله وګورم زر بت وګورم در ټول بابونه دا, دا رنګه دې امام ابونيفا فقې په دینت دا راغلا ټولای موازنه کا په برخه ور کول جایز دي امام څه وینا جایز وله امام څه وینا زمکه په براخه په बटایو پیسې جای شي نیر سره په ټولو مردمکه اخلي خپل بچا ده کلی دنیا نه څو یې تیا بیني زمکه دوره واخلې چې شپه گزاره کړي انور دفعه ته جینګل ولاغو واخوا ورته فبیګانو یې واخوا ورته چې کله زمکه په پیسې ورکه نو بیا غو ته زمکه نه پېچا ایمان سه په حق مقرره دی دنیا لپاره چې تا له دنیا په کار کې شپه گزاره د دې دی مآبونی خو دې موږ کا په پا خبر کول نه جایز دي دوه ورځې موږ اصله ما غنورا دا ان کې په نوش په طلاق او نکاح کې امام علی کوي تا مصیبت دارې د دا دې ملک علم زداد خلاص کرا غي کیا غا نه عالم اغه کتاب له لې اجر دوه ورځې د امدرین پادشاهي کې لندو ماجو سپایي لندو پنجوه څه کولو نه احادیث له دا غب پاغی راز دا حدیث نپوئی گی پاغی مسئلہ نپوئی گی حرم کیا رز ناسکو دا حرم مشایخو رگنو علماو دا حدیثو بیان دارے مورت اے مہتاز کو پاغیث نپوئی گی مہتاز کو تے زائریہ و مانا آفلی دا حدیث لنکی دے پاغی تاس نپوئی گی لکا حدیث کے مہر حدیثی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ نظر نکی بادشاہ در اوجن تا شیخ بودا شیخ زانی تا فقیر متقبر تا در دی حدیث نم اطلب دے نو اے مطلب دار ہے چیزا گناہ اندی نو اے در در اوڑا بادشاہ بودا فقیر در اولی خاص تا اپا علیہ تی جامعہ پا دے در اوڑا اولی خاص تا در در اوڑا اولی خاص تا مائلت جامعی پا دریو آرکے سبب دماغیت ضعیف دے سردنے که سبب دماغیت ضعیف دی او بیام تو ماغیت که متدریب بین آنے ستا تفرایم رحمت دروق قبل سرے وائن زدان خلاسین و بادشاہ بیمان اولی دروق وائن لا انذر الاملک انت ازاد اگو که طاقت دی گناہ زدارو کم دورے دے دروق قبل سرے زدان خلاسین بادشاہ بیمان اولی دروق وائن زنا کی کین نو زان دی کی طاقت پکشته او بډای چې قوت طاقت کمزوري دې دی ګام دې زنا کی تکبر ته کین نو مالدار دی کئی. کئی و نو کی نه طالب لیکی تکبر ته اور کې غیر مقلدین اشعار شای کړو چې چا دا سپېره کوي چې فاتح او نوې اموزي کیږي نو یو لاکو روپیا انعام نو متر په لوسا ایدا ماته ګړکو ما اول ځل نو روړایو ګورای چا په وای یوه لا کو بیا ور کوی وری پر د ډډه ائنه ور کوی یوه لا تا کو لا پره را مرام پرو که تا توان یوه لا کوشته ان تا پره آرام ور کوی درو وای نو مې لته جامعہ د درو ور ترمن دا زو کمزور سبب دا سبب کمزوره د بیا بیمه تر کار کې نو تکبر که خمالدادی که نو تعلیب و عالمو لکنه ایلت جامعی اداله بل حدیث اگه مادا بلن پیان که ما تیو یرارا قرآن درد امو خیر ده که کنه که خدا دعیث دردنی تاو خیرده که کنه که خدا دعیث دردنی تاو خیرده دیو وطن کی مصیبت داره دوره مه اکرا قرآن مه اوه ناغویل سبب اصل کې معلوم ورغلي شي چې سبب دي شي سره نو قران راځه چې کلا وی وكیل الله تتخذو من دونی وكیلا مني سه به زمانه ذمہ دار هغه وكیل منان دي موار ان هغه وكیل پیغه مختار ني بالکل حقوق ټوله کړه نو کلا کلا تعبیر کوي دې لفظ په وكیل دا ذکر کوي کما تا غیب علم نيشته نزد الخير او شر مالک سمږي لوکون تو عالم الغيب در تکل تو مين الغيب و ما ما سنيسو كما تا غيب علم وي انه ما بوليدا کار کو وما ما ما سنيسو دارانگه حضرت يونس عليه السلام څنګه په आवाज دنیا کې انبياو څخه والي کې الهي او دي نو ذگیل پچاله واره دنه مون بیا او چگی والی دی وتباع تو ملت ابای ابراهیم او اسحاق یا اسا بهسجن ار بابون متفرقون خیرون امن الله الواحد القهار ای زم امر ګرځی جن مددګاران ګن دلدل ګرځی امن الله الواحد القهار یا یو الله چې زور اور پارچا اصحاب کافم وای کلهغه قوم ته لېدي ها اولای قوم نه تغذو من دونی هی اعلی زمون قوم به د الله نه بل مدد یاري نه سر انبيايا چغي وي اوليا لا اله الا الله جګړ پدی مسلوه چې الای اول نه دي او دې جن د دې لفظ قران تعبیر به لکې الای اول لا شریخ لههم فیا درسی اوله الله الصمد حاجت روا یوه دی دا مختلف وکیل ذمہ دار یوه دی معبود یوه دی دا ټول تا ویراست دې کوي چې پزین کې دا مسله کینې چې ګوره حاجت روا یوه دی نور چي دي اسباب خواندان چې اسباب ورتري نصایندات ووږي آغاز پاپ بدل نظر کی او الله چې سباب ورتري ا موجودون او که چری موجود یو سبب ور سره ني ته ته قلم غوارین دغه قلم صدر کې نيشته ور سره او که قلم څور سره هغه په فور کې دغه صدر کې ازدي رمانی بېمانه مشه کراغې نه موجود دی او نه سبب او ایتره باندې ذمہ داري نه نور سره طاقت څه ته تر سره نور سره سبب څه نیو یوځ څه بنده ده بنده امداد کولی شید که موجود وی او سبب ور ای تا تا الاسفاب که موجود او غشی ور نی نطالب اسه امداد درکی او که سبب ورسره موجود نی نطالب اسه درکی نو دیگل دور بحقوق دنیا کی موت سرا ده انسان نا طاقت لی دو دور دو ختمی نو چمر پر آگه نو دا غصر داخل او گونشتی دا طاقت پا موز سر ختمیدی پا در طول اتفاق دید نو تو چو آئی من ایوری نو دا طاقت آوری دو تین ختم شده کنا پا مر سر تو تو آئی نا زانی غلی کرده روغ موز ته جنده ده زانی غلی کرده نو تا چی جامعه او کلی نو زانی غلی کرده دا او دیرلوی بیا چځاږي غل کړې ته ته جامي او کې پانډارونو لاله سه ادا دربه غره ته به وې کوول نه کې ادا خو دې کې دوه دلون توقواری موږ نه زارني غل کړې دا مرشه دپوچې دلا دا دین په پیره چې دا غا به حیاتو د حضرت تعالی چاله کا پمر سره حواڅه دا وره دود لی دود پهېزو ندادم کبر کوله دیار عالم دیوینو زمو فقالی کی چې په قبر کې الله یو طاقت په کې چېرې کې په مرګ نفس سپاره طاقت عذاب ور غشره مانی پیږینور نه یوز او فی نو منل آیات به من من قدر ما تعلمه تحصن دانجه په دېل په کې دیار عالم دیوی اوری ویني باقی دې کلی په در آغو خیر کې عادت او خیر کې عادت چې اسباب نو اور لب کے طاقت کو اس لے کبے میں سموئے دے پکھری تم نے کو اتے شے چنے نے کو عالم عالم سے روی تے کلمی پمانا نہ پئی دے لے لا پمانا نہ پئی دے قرآن پہ اصلاحات نہ پئی دے تے علامہ سے علامہ سے یا هغه ټول عمر قدیم مسلم نن پوشه چې دا قران هو الا شریخ له م الله سمد لا اله الا هو الله هو وكیل اند دې په معنا نه دا د جګرشه لفظ الٰه په دې لفظ الٰه کې سلور رلږي یو دلا چې هغه وی نیکان او بندیان له قرا اختیار وکړي په دې چې دې عمر دې مندلا وا کیا پریان نا پی ریانتی دی اغیل اختیار رو کردی حالم الغیدی دره مدلوی کیا غیوی نا سطوری زیمدار نورس قمائی سرونو مدلوی کیا غیوی نا فرشتی ارواح مجردہ قدسیہ دو جند مشکینو سلور رلیدی یو مشکین بالعباد السالحی آنیکان بندیانو آلحای گردودی دو مشکین بل جن غی عقیدوان کہ جنات پار سکویږي درم مشکین بالکواکب کیا غی وی مشتری مریخ قمر شمس زوره عطارد زہ مدار دي قسم مشکین بن دا سلول وارو مشکین قران رات دي او دا سلول وارو رات دي یورث پدې ترې کې چې جو غی عیض دي نو دا انبیاء غی ذکر کوي کانو یدوننا نار ما رابا ټول ته فریاد کو بیم قسم داغه یی قوال ذکر کوي چې انبیایو چې غویر دي لا اله الا هو دا رنگه ده جنات او عجز ذکر کوي چې د سليمان علیه السلام مسخر فلم ما قذنا علی الموت چې پوسلیمان مرګ راغی نو جنات نو پیدا شپاره ذکر کو نو کاغی واد دار وینو خلف و ذلت مو دیجا دارنگی ده دا سطورو تسخیر نکر کئی و سخر شمس و القمار داد ما تابی دی منقاد دی آلیحان دی دارنگی ده دا فرشتو ذکر کئی که فرشتے ده اللہ تسبیح وائی اللہ تا منقاد دی نو سلو وارا مشریکین سلو قسم دی یو مشریکین بالعباد السالحین اده مشرقین بالجن دره مشرقین بالکواکل سلولم مشرقین بالملائکات اده مختلف فرقے سباب اے انشاءاللہ ظلو ازداد بشریکم و آخر دعوان ستاسو زائیو مقرر زی آئندہ چرا دی پا خبال دائبہ کی نی سیوتن زانا گئن اگر پا خبال که درس شروع شی نتاسو دن نشی رسے بار رو بیولار زی زمین تا مکر برا دی درس شی خطر شی متاو سبالیری ست تکرار کوي تاسو کوئی تاسو کوئی نام کا بار کې نه کولار به خبره نه کوي بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نو قران کریم دا pues. فهنده پاره موږ مخ کې سمبادی قواعد اوصول بیانو دا دیر پارا تیر آئندہ مضمون پی احسان شی سلور مضمون مغمقی بیان کرو دا قرآن تعریف اسما حکمت نزول اوترتی بیداغین بعد من دا بیان کرو تیر قرآن کریم اصل بیان رد دا شرک دے دا شرک تعریف و مکر شرک اندو قسم کرو اعتقادی و فیدی اعتقادی صلوق قسمان من بیان کرو شرف العلم فی تصرف فی الدعا فی الابادت او د فیلی انوا من بیان کرو بیا من دا بیان کرو کہ اصل دعوت تا قرآن حکیم دعوت الاللہ دے لب دی الہ دی الہ مانا منگا او د الہ تعبیر قرآن کے په مختلف الفاظ سرکی سمت سریخ مختلف الفاظ دی کرکی مون دا دیان چې د مشقانو سور قسمقرآ کے د سور ق اسم مشقانو سره بیان دی او په د سور کسمو با برत ک یو مشکقین ب سال مطلب دا د او مشکان کے هغی نکانو بندیانو لا د اللله صفا کرد سبب د ش دو یو سبب د شيرڅ تاظيم د عبادت دی چې د بندیانو نو تاظيم دور هوشي چې د بندګرې نم چتې او دا معنا د حدیث دا لا تطرونی کمت ترتنصار فی ابن مریم ماده عبیت نمو چوي لکه څنګه چې نصارا او عیسی ابن مریم مو چت کړو اوسم مو شه کانو پیغمبر چت کړی دی عالم الغیب غنی متصریفی غنی او ورته کي نو يو شرك تعظيم د نیکان بندیانو دا اول شرکو چې دنیا ته راغلو د حضرت آدم سره حضرت نوح عليهم السلام پورې دالس پیړای په دلاسه په پیړو کې انبيال مسالم کې بالا راګل نو هغه تبې صرف بیان د امر معروف کو کدا کارو کوي الله ته رضا کوي نہ ہے ان المنکر صرف بیان د امر معروف زکہ بنی آدم په کې مجرم نو جرم کړو نه په کومر شرک او نه په ارتقاب د معاشو پیدا نه صرف د هدايت بیانو دادمه علیہ الصلات والسلام رسل یاد هغه زمون یارا غ نسيله کسنجي بخاری کی راضي هغه بډو شو اغه نکان بنیان اوغه باندې خلک خفشن شیطان پشکل بنی ادم راغ او ته یوه د اساس او خوخې نزوداري شپډن او جوړ کوم تاس ورته ګوري اساسه خلکو ډیرا فدا شیطان د غټنه بیا د بل شینه د هغه تصویرونه جوړت او هغه تصویرونه کورونه کوتره خلک اغایت شروع تا بخل قتل او تسلیبه کیدا دیم کرن کې بیا دا قتل او تسلیبه کیدا دیم کرن کې دا غی له تنظیم شروع شو څلورم تنظیم کرن کې اغایته دي شروع شو او شیطان په دې کې دا وای ټول چې پدې شکرنو کې دا نه پرواه راځي تاسو په چره دایته سوال کوي ادای فرایته وای نو کار کوي دا ابتدایي شل اغیبا اگر بوتان تراتلن او تبې جماعت لپاره سوال دا یې دوا چې دې کې دغه روح راغله لري او غو روح الله تعالی ته سوال کوي او دینه باد بیا داږي شکرونو نقل جوړشه او مختلف بلاد کې تقسیم شوه ولسمه په نړۍ کې الله نوح علی السلام راو لګا انو السلام بیان وکړو د نو نه مخکې د پیغمبر بیان ځکه نه کوي کیشر کو نہ او আজিز کی راضی ته پشان را حضرت نوح ہے بخاریم ابتدا کے انہ وهنا الیک کما وهنا الانوح نبی نوح ذکر کرے دانه وقت انبیاء نو انبیاء وو وا گئی پردیش کی نو راغلی هغه صرف بیان ده ام معروف نو نوح علیہ السلام وو پیغمبر دے جرات به شرک شروع د شیخ علی اسلام کتاب دے ارد علی المنطقین دا غی صفح یو کې کے دارنگے پیندس مختلف صفحات کے ذکر کری دی دارنگے ابن کسیرم ذکر کری دی آخری جلد کے چرا سلور دا پیندس کسان قرآن ذکر کری وقالو لا تذرن علیہتکو اوی دے خلقو حضرت نو بمقابلہ کې مپری دید پل حاجت روا لئے الامانا من پرنکڑ و زمدار حاجت روا نو در توائی چی دیس نشی کولے خود دیس تاس و سوالنا اللہ تا پیشکی وَلَا تَذَرُنَّا وَدْدَنْ وَلَا سُوَانْ وَلَا يَغُوسَ وَأَيَعُوْقَ وَنَسْرَا او مپری دید ودل رود چاہتا ہوئی اغبت ساید سجدہ نکولا اغبت کی روح رجی دا نوچا د تخار م جوړ کی چار استانی الملل والملل کی ذکر کړی دی یو عاقل په دنیا کې دا کار نه کوي چې د لاسونه شي جوړ کی او بیا ورته سیده کوي چې ته ذمہ دار یې دا خو په کوفن نه کوي کې صلاح نه جوړ کې دا ته ته ذمہ دار نه شکل بې جوړ کاوی به د شکل کې راغ ورته راځي لکه او چې مشرقي وي قبر کې اغناص ته عمره غته سوال کوو هغه موږ د خدای نه منځوري دیو جنا شکر جو نو دا 15 دا حضرت ادم علی السلام نصیق یا زمن یعود ذم سوا ادم یعوب صلورم یعوب بنزم نسل دا 15 مکان مندانو او دا 15 او دا ذکر کړی بعض خلک واي ود لقب د حضرت شیس علی السلام او رس و بحفل کو ودیوڑکم دا سو کتابونه دی جسا دیو گولی دیو پحال یو د شیخ علی اسلام کتاب الرد علی المندقیون ادوین اغاثت اللہ خان لیبن قیم دو جل لکه دیو اسعام پیدای کی پانی ما رو یا یو دا را ما پیشتے باک مو کردو دا سو کتابونه دي اغاثت اللہ خان ضروری دی معمولی دو جل کتاب دیو عام پہ رکھے گی پخوان پہ لے کر زعمل کے ما انو سے راڑے اوغا بہترین کتاب دے داں گے الملل ون نحل دشارستانی صلیق قانون ذرو کو کتاب دام دے اغم دے پر کے تے شس سین کڑے لے نور لولی کتابن دی پردا درے سنور کتابن نہایت ضروری گی یو اغاظۃ اللفان دم الملل ون نحل دشارستانی اور دم رد علل من دی تین دے شغل اسلام ہی کییاں زمان البسائر که لده تولو نقل ده فباب در شرکی جی شرک ستا ہوئی او د و حالات فاغی که ما تفسیر لکلے رئے جدا شرکو ندا پینزت جنو او ابن کثیر تا محمد ابن قیس نواز کر رئے جدا لیکان بندیانو او دی دا دای تابدار دای پسیشو نو اول سره تعظیم کو ارستو دغې چې دا شروع شو بیا چې کلم مصیبت کے به خلک راغې فکانو بهم یسکو نو خلک برات لاغې ته بے فریاد کو مونا سالو کې کې باران شي مونا سالو کې چې دا مصیبت لری شي دا لنګې حشام محمد صای کلوی وای چې مقصد شرک اصل کې بندګيري و ځنې کان بندیانو دا غیر کیږي ديره بهر کړ دا رنگي کلبي د عمرو بن لوهي د نبي عليه صلوات والسلام نه نهغ درې سا و نه د پاته مکه تیر شو د عمرو بن لوهي او دغه دې شام نه دات سین نه راوړیو اپارب کې فار کړیو او هره فرکته بلبل ور کړیو نه تاسو ذمہ دار دي تاسو وزر پریا کړی بلکې بل ور داینګي د عربو او قبایلو کې صدا تقسیم شو دا نه ګان باندې نو اصل شر د موسيکینو بل عبادت صالحین دا کې هغه باندې ګان تا فرياد کو او دایې عقیده چې منګ باندې تا فرياد کو ادیګو خوایته وایي مطلب وې منګ باندې تا او ادیګو خوایته فرياد کوي دا اصل شرک او قرانم دا غي بیان کیږي معنا بدهم الا یقربونا الاله ذوالفہ موږ د ایت فرياد او جذبي نکو مگر دېر پاره ته چې زمون درجه خورایته کیږي ذوالفہ درجه دا مره چې دای کولیږي معنا بدهم الا یقربونا الاله ذوالفہ موږ فرياد نکو دای مگر دیگ پارے کو چې دی زمون سال الله تا بیشتی نیز دیگ کی من اللہ تا بدر جائے چی خدایتا ہو چی دا دما خاص موری تے خاص بندر رضاکارو کا دارنگی قاسط اللہ یو باپ فسلت ردے فسلو عبادت الاسلام ساقت دو سو دو عشق دو انجل کے دارنگی ذکر کری جی اول د شرسو تعظیم و قبور الولیاء السالحین ننیکان و بندیان و قبرون تا تعظیم کل سرور و دا غیر نتواف کل عبی سجدہ دا کل دارنگی امام وللہ جی حلوی دکلی چی عنواز شرک داری چی خلق و دعا پی دو ساتلا لکسن چی بادشاہ جامدر بادشاہ اے لولایت یو لوالکی او غنائب پر متصرف علاقہ کی متصرف گردائی کتماع والکڑی دیدے علاقے او دیدے علاقے فیصلے استا پلاس کی گئی استا حکم بنافض وي دارنگی فراہ نیکان بندیان پر مختلف بلادوں کې ذمہ دار کری گئی او غیطے دیدے علاقے خیر و شرح والا کرے گئی قرآن دیدے رکھ گئی جب بادشاہ خوش کرے کی گئی بادشاہ والی نیسی غزرکای نیسی دا سٹوو دا دا رسولی زیم دا باری که گوڑی او دا سٹوو لا تا برا گوڑی کتاب پتا پرتا تا برا شدتی که سن په بادشاپ یو علاقش یو نائب مقرر کئی اوغل اختیار ور کئی دارنگی خدای نیکان و بندیان و لڑا جامد ذمہ دارای ور کریدا خلحط و لوحیت دنغې ته جمع او څول کې تږې ذمہ داري دا خلک فریاد کوي نو ته سال کې نظر منځرو دا طریقه وا او په دې ته سره شرک ورشه قرآن رد کوي دغه د رځ قرآن ته یې مخ مختلف طریقې کوي یو دار ته کې غیر فعال عاجز او کایوب باندې مراد راځي چریوالې یونس ډوب شو ماده چریوالې نو کا د مخلوق کا کولین اول به دان خاص کړو دا یعقوب علیہ السلام زی مصر کې اجړلې ورپښې سمې ثاره ژوند داغه په پټه نهولې به ګړندې هیڅ ذل عباد الصالحین په قران طریقې یو داړه چې عیذل عباد الصالحین رد حلا عباد الصالحین عیذ ذکر کېدنی او رد کې پاګه خلقو کہ آگئی دا ہوئی کہ نیکان بندیان کار کو لیشی مختلف سور تنہی کی بتاس ہوگو رہی کہ دا نیکان و بندیان و عجزی ذکر کئی دا ذکر کئی کہ آگئی عالم الغیب ندی متصارف ندی لائق تبلنی ندی مصیبتون پہ حراغنی دی آدم بیاو ذکر کئی کہ موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی جلیلو قدر پیغمبر و لقد فطنن من پتا بانده تکریفونا راستیو تکریفونا تم اب تلاشو پا تکریفونا بانده نوکه چزده ای پلاس کے تصرف اینولو با هم تلاکه دا دارانگه قرآن دلال دکر کئی چزده بادشاہ اندیکھونیم بادشاہ سرکی گی لا اعودو حفظو ما اور نسترکی مالا ساتن دا مفرقات دا بارا دکر دا کرا. بادشاہ سرکی دعوان کی بادشاہ امریل نائب مقرر کئی و هو الحیو اللذی لا موت زد جہندین پا ما بانی فنا و دوال نرازی دعوان کی بادشاہ پار سنو پوئی گی چلاخت اس طور کن باہری ناغتا پتنی یا علمو ما تو سرون زد قوئیم چی زرکی پوٹوئی اپو خلیچی سوائی نظامات بادشاہ قیاسو لکوئی لیسا کمیس لیشے ہون کد قرعون دی بل سوک نیسته نو تکیاس دا عجز که پا غالب باندې بادشاہ ستې کیږي راجل کیږي مړی کیږي ناپوي نو تاسو خدای او مقرر کو تاسو خدای داو شان جو ګورو ا تاسو خدای له مثالو ګورو فلا تجلو ذل الله نذان موږ ګورو یو خلار مثال وای بادشاہ نو خو غونډې دې اخلاحن دا بات شاکھون دے دے قرآن رکھے دے دے چھ ماؤلے دا گر بیتا سو یو رد دے دے دے ویم قسم مشکینو بالجن دا غی چې جنات پار سپوئی گی نو چې کله تکلیب مصیبت کې بھرالو نو پی جانتا بے وے محمد ابن عشان ابن عسائق ذکر کی چه ده نبیه ری صلاة والسلام نردوان ده زبلار سر روانم او دمنگا شپرالا په او صحراکه او شپنکی سره قلچ شپرالا اشپپ اخشوا انو شرم اخراگه ایو گڑو ریو یو جو چلے گوزفن دیو نیسو او اغا اخلیت یونی سو تقصید دا دا غشپن که چو دا یا کبیر الواجی یا رتا اے مشرا دا دی علاقه اکپل گاوندی بچکا دا چه چشپن کیوالا نو دا لر ایل چه غشوا یا سرحان ارسل ہو سرحان د شرمک لقب دی دا زیب شرمک اپری رضا کله لا چې هغه وایې و نو هغه شرم هغه ځان هغه بکی په یوه فجاعت تاجو ولن توسي بوكيت ماتون هغه پمنډه منډه راغې هغه بکه هغه ګډوره ولن توسي بوكيت ماتون از هم پینو موږ دا پنکینه تقوز کوي چې دا کار دی نو هغه مون ته وې چې زه دې لا مشر دې پیری نظر ورکو نو کله چې شرم راشي او زما چلې سی سي نزاغه نو اغاد دا شرمخ و چنبووی نو گوثفن تری دی ما دعو آخیار نبی علیہ السلام تا بیان کرا نو حضرت و یاؤ دا جناتو چخل کے شرکی اے چولے ہو نیو پیرے پشکر لشرمخ وراغے گڑوی بیو نیسا آغوا تختو نو بل شرمخ وراغوین آوازو کبن کیری جلی جابا ندر کے در چپنے گئی دا و دیبانی آخیدت شرک لکشے گوا و سم مشرکانو تک خوکی بابا را شی دا بابا انہیں پیکری شیطان پشکل دا بابا را شی شنب کو بایا گستی اور سرائی اور تاوی داوی دا دا و دیشنو سار لے پاسی مشرکتو بوک کی شر بے گا بابا را گرے حالانکی تک چی و جنابہ کرارین علی ریسو کرا غلری می شیطان تا زمون نه پاتې کای مسلمان کای دی جنو کای دی او شیطان تنه جګر ونه دا ټول کار شیطانم مختلف ولادی کې شیطان دا کار کوي مسلیکن دغه سه دا بابا اونفری کې ریسو شیطان را شي و یربا بارا غلو سورته سجده کې رد کای وقیدنا لهم قرانا مقرئ کړي ما پدې باندې ما مکر فریده ما شیطان په خوذه شيطان دیسره لووی کوي چې موهیت سری هغه دلی شي راته شیطان اکه موږ شي کی مدذبي د شیطانان راځي نو دا ور دي شیطان کارو برازی. شیطانان کې برازي چې شیطانان به وي کړیان به وي دنیا کې دیوبل نه फायदा غوښتو زموږ फायदा داو کوي په زموږ عبادت کوه اګه غي फायदा او موږ انکارو کوه نو جو قسم دین قسم د مشکین مشکین بل جن دی وقانون کوم چې شه تیږي وای دما د مور روغه شه راته ګریان ما ماګان د شه راته قران د ذی رات کې چې پریان کل په مغیب کیږي دا شی شیطانانو دا تا کرے څنګه یو خار دې اونږه سره قریب نظریا پغړه دا شی څنګه یو الیمه په 125 حجری کې جن اوصاف کې زیشتم ییری پکې زل حاج هغه دايره داو په کې له ټول دنیا سیاحت داغنون نے شمس الدین ایمنه به توث سره مشهور ده هغه څنګه نار روان شه او د ټول دنیا سیاحت په کمسه له یو کاله کې راکړی په ټول دنیا کې راکړی و کاله په هندستان کې تیر کړي هندستان کې چیف جسټس کاذر کو ذات پاتشیرے محمد ابن تعلق زمانه کې دل ته وازوم کړه بچیم دل زیرانه جدارو باندې تلری کینته داو کتاب ده روحله به وتو تذکل لکري دا وی کتاب ترجمه فارسی عربی اصل کتاب 파ربای کې ده فارسی کې دغه ترجمه شته جرمنای کې شته غیره ارګه به کې دغه ترجمه ده ذکا غبن القامی مشهور د دنیا کتاب ده 파게 دا حرب کلی اغا حالات بکر کلی لاول که اردناستم لاولیانو پختانو تا نسبتو پیجی اعلان دی ما او خندل امائی تاز چی کمکار کوئی پختانی خو نکی کنن جیسکو مائی باچه بازی دا دا خطوئی مائی دا زنون دا ابن باچه تلی کلی دا لاول تو قواستی یو دا خارنه چارچا پیرا باپ اگوین باچه بازی دا مای ابن باچه تلی کلی دی قل تا څه 25 سو 14 3 دي تقریبا دا کوم څه وګالم شو اغه مې کتاب لکي ځانګړي ملتان د کابل د قندار د حال کیهالته ذکره کیدلې چې دې کلی د خپل خلاصې او دا څه په دې طریقے ده زموږ ملک موږ چا ته و چې په سوتلې بس هغه ټول جملې ذکرې دي د کالا پولو او هغه هغه یو دوه کتابه کلام کوي دې ته یو علامه اللہ ما صحب دنو لدنیا نو نغته خبار نا دی نا قرآن سا یاد دي نه دا دنیا تاریخ و ارتاید دی نا دا دنیا نشیب و زوال ارتاید دی خوزید مولانا صحب اللہ ما صحب مای داغلی کری ایرمی بوتو سلی کری دی کل ازا جزائرین ریمان تا دا بنگال نلان دا جزیرو بان اتما سفر کو پکشتای که نزیو جزیری تا کس شم زماش پر آده ما دا اغا جزیره خلق طول مسلمانانو بیده نو ما تا عجبو کر چه چرکو سمندر مینز وړ جزیره ټول طول مسلمانان نو ما تا نتا پوزو که چطا مسلمانان شیده او دا قاضی سیب نتا پوزو که جا محسید تا او دا قضا دلوارو قایس پکناسو پیچی ور تا کهده زون پیشم ما تا ار کلیو کر ما نتا پوزو نو اما اغرطا اوی که تا سو کل مسلمان په ویمون پا دیمی صدای که خایزی اویر هون پا دیمی صدای که مای که سنگ مسلمان آن شوی رزموی جه زیره تا یو عربی محمد او غد قرآن حافظو تجارت بند راقلیو ذکر آغی جه زیرونه دا دلچینی نیساله مرک دا آغی جه زیرونه رازی نو تجارت مطلب کیشته کی هغه موږ نو میراشه راړو او به هندستان عرب کې به هرڅو ته د دنیا تجارت باغواک په دو طریقې سره وو ارستو چې کومه نقشه وکړي دنیا د تجارت دولارې دا توا دولارې د مې سره نه یو بره تلیوا نو purus یابانه چنت تلیوا دراسي ایو کته عرب تراکو دښیو پاکستان هندستان داسې بدل نه چنت برسیلا دا داغلاړي کين کې به جمع کړي ليك او په دې کې بقافله <coughs> په دې دال کې بقافله روانه وا یو قافله العربونه براتله تر پاکستانه وراله هغه ملت نوښه وا پاکستان کې به خپل ځدیدل به بیا و پښاباتله او یو قافله چې هغه دې و کلو مسافر مطلب دا اغلاري نه بشووش میسر نه چې ته برسې دا او یو ملت نه ښه نه صرف بل مخرس بل نه په بل خرڅه او په بیا پاغار راځل او کالا سفر که بچه او که مالدار شه او بایجتنو تجارت تا اوار سرابا قافله او دا طریقه تجارت وان ابن باوتوتاور تاوی چه تاؤسو کلو مسلمانش که او پا دیومیسا دای که یا سنگا و یو عربیر اغلو دا زیارت پا غرز دا محمدو اغل قوساو او اغلو بودای مل مشه یو شپاق بودای جرز بود نو زیاره دور تا اولی جاڑی وی زمونگ دا جزیره دا قیده دا چه میاش نیوی شی نو منگا یوجینه پیغلا باکره اگر دا زیواراتو او سمندر پغاڑی کهینا ساار کی شی نو اگر زره دا رشید چوته منشید او اگر کالی تی نتلی که منگ دا تا رولکو جزیره اوور لگی نن زمان دوڑوار دا اگر زمان یوجود دا نصوا با دابون زیرا جا اسپایان او دابا مڑای بیا نزدکا جارم دیارا دیور تاوی داو لے ایمون چه داو نکنو اور لگی وی اوکارو کا ما تا جامیدی دیفل دورو آچو جسپایان را ما زو دان سادار که اما با ڈولای شو آچو وی نتا مسافره ما پرد خیر احمد تے جانوائی چولے زیورات تے اور تواج تولے سپایان ماججر را لے لولای کی دے احمد تے اللہ...